Перчатися не було сенсу. У присутності тітки Агати мені завжди здається, що замість хребта в мене – жиле. Вона – жінка з заліза. Мабуть, королева Єлизавета І була схожа на неї. Досить тітці грізно блеснути очима і гаркнути. А ну швидко! Як я тут же, без заперечень, виконую все, що накажуть. Вона пішла, і я одразу покликав Дживса. Ось Дживсе, сказав я. Завтра у нас ночуватимуть містер Клод і містер Юстас. Дуже добре, сер. Радію, що ви так вважаєте. Мене ця перспектива радше пригнічує. Ви ж знаєте, що це за світи?» Надзвичайно жваві молоді джентльмени, сер. Шибеники, Дживсе, таких світ не бачив. Чи будуть ще якісь розпорядження, сер. Не приховую. Після цих його слів я надав своєму обличчю гордовитого виразу. «Ми, вустери, одразу замикаємося в собі, коли у пошуках співчуття натрапляємо на крижену стриманість. Я чудово розумів, у чому справа. Ось уже два дні, як ми з Дживсом перебували у напружених стосунках через те, що я придбав собі приголомшливі гетри в Берлінгтонському пасажі. Якийсь розумник, мабуть той самий, хто придумав кольорові порцигари, нещодавно почав випускати такі ж гетри – Замість звичайних, сірих і білих, можна вибрати кольори свого полку чи школи. І, зізнаюся чесно, я не зміг втриматися і купив пару ітонських, які весело підморгували мені з вітрини. Я кинувся в магазин і заплатив за них, а вже потім зрозумів, що Дживс навряд чи схвалить мою покупку. Як я й боявся, він зустрів нові гетри, що називається «вштики». «У всіх інших аспектах Дживс – найкращий камердинер у Лондоні, але він занадто консервативний. Закінчений ретроград. Ворог прогресу!» «Поки що все, Дживсе!» – із стриманою гідністю вимовив я. «Дуже добре, сер. Він кинув на гетер крижаний погляд і виплив із кімнати. Чорт би його забрав! Близнюки ввалилися до квартири наступного вечора, коли я перевдягався до вечері – Давно мені не доводилося бачити людей у такому радісному і безтурботному настрої. Я всього на шість років старший клода Юстаса, але в їхній присутності почуваюся глибоким старцем, який терпляче чекає близького кінця. Вони одразу ж розвалилися в кріслах, відкрили пачку моїх найкращих цигарок, налили собі віскі з содовою і почали щебетати так весело і життєрадісно, Наче досягли в житті видатних успіхів І нікому б не спало на думку, що вони зазнали повного фіаску І засуджені до ганебного заслання Берті, привіт, друже, сказав Клот Дякуємо, що погодився нас прихистити Дрібниці, відповів я Шкода, що ви не можете затриматися довше Чуєш, Юстасе, він хоче, щоб ми залишилися довше Хто знає, може наш візит і не здасться йому таким же коротким філософський зауважив Юстас. «Ти вже в курсі, Берті? Ну що, до того, що нас виключили?» «Так, тітка Агата мені розповіла». «Ми залишаємо батьківщину на благо батьківщини», сказав Юстас. «Нехай кіль не скрипить об підступну милину, коли ми вирушимо в путь», мовив Клод. «А що тобі тітка Агата розповідала?» «Казала, що ви вилили лимонад на голову молодшого викладача коледжу». «Чому, чорт забирай, люди завжди все плутають?» – обурився Клод. «Це був не молодший викладач, а старший наставник». «І вилив я на нього не лимонад, а содову», – додав Юстас. «Старий саме опинився під нашим вікном, коли я виглянув із сифоном в руках. Він глянув у гору і... ну, ти розумієш, що мені залишалося робити. Така удача випадає раз у житті». Я б собі ніколи не пробачив, якби не скористався нагодою і не хлюпнув йому подвійну порцію прямо в обличчя. Такий шанс гріху пустити, погодився Клод. Може, в житті більше не трапиться, сказав Юстас. Ставлю сто до одного, що ні, підхопив Клод. Слухай, Берті, сказав Юстас, яку розважальну програму ти приготував своїм дорогим гостям? Як щодо вечері вдома, відповів я. Дживс якраз почав накривати на стіл. «А потім?» «Ну, побалакаємо про те, про це, а потім...» «Вам же завтра на потяг о десятій ранку, тож ви, напевно, захочете закінчити раніше». Близнюки здивовано переглянулися. «Ти чудово все обміркував, Бертій, але не все врахував», – сказав Юстас. «Я пропоную трохи інший розвиток подій».